Augeri elkarte ipatuko dugu bikiderekin, denik zuen burua orkestan aldo zuen. Egunon, ni goizane irigoien naiz edizaina naiz larkiali pediatrikoetan bayonako hospitalean. Egunon, ni sofi naiz eta auxiliar de perikultur naiz neonatologian, bayonako hospitalean. Augeri elkartea zaga orkoa, behitu meka orte uste dut, sortu zenetik, zer da aukheri eriren el buru nagusia. Beraz, Aukheri bimilata amekan sortu da uh, orotara hogeita uh, zazpi uh, kide gira eta um, gure helburua da placeja ekartzea um, Uh, gure ospitaleko luzarako aujeriari. Donc ze c'est à din doute à peu eta uh, ama urteko auhak. Khanusu iraupen luseko aritasunak ze ge izaten aldira. Izena aldira minbiciak edo hainitz uh, need izaten aldira. Te egoten dira beraz luzaz, zenbat denborazegoten aald dira jospitale. Bizizaten alzira bizpairu irabete edo urte bat uh, depende. Handugu... Egan duzu, uh, alaitasuna ekarri au joliai, uh, zer egan nahi du konkretu ki alaitasuna ekarri zailako, okay. uh, Adibidez, hospitalizazio garaietan, zerbitzuak paretak tindatu adibidez alaitasun piskat ekarriko. Uh, gero zerbitzu ez berdinetan uh, material uh, pedagogikoa eta ludikoa ekarri. Uh, hospitalizazio garaian, uh, egunak uh, laburago eta obekago uh, pasatzeko. Gero guk, uh, lahi baitugu... Uh, tabletak, eta hain hitz erabiltzen dugu uh, distrakzioaren zat. Uh, adibidez, uh, odolateratze bat egin behar harik, uh, tabletak ematen dugu, behitugu bai musikak, behitugu bai uh, mahazkibizidunak, eta horri esker distrakzioa erabiltzen dugu, eta eski ongi pasatzen da. Gara nahi du, zona uh, aurreriren erabiltzea, holako gauzen uh, erosteko gauzatzeko? Bai hori da, bakarrik uh, diru laguntzekin uh, ibiltzen da aurreri elkartea. Hospitalizak zio garaian, uh, justuki materiala erabiltzeko uh, baita ere familia egiteerak uh, finantzatzeko eritasun kroniko bat duen uh, aurk baten familiei uh, eskaitzen aldugu haste uh, uh, buru bat uh, bakantzetan, piskatideak aldatzeko edo ere aurk eri ogen uh, bat uh, betetzeko uh, adibidez uh, jukbi uh, matz bat dira gombidatua izatea jokalariak uh, ezagutzea eta... E jamak dara ere aurkiri uh, edekartean usasun ahloko uh, langileak ziste Bai, aurreriko kide guztiak uh, bayonako ospitaleko uh, zaintzaileak gira. Bai, gure lan uh, ordu tegitik kampo, uh, elkartzen gira, bilkurak egiteko, eta uh, ekintza ezberdinak uh, gure egun libreetan egiten uh, ditugu. Zenbat aur laguntzen dituzue, ola urtean? Ogoita amak familiba ditugu, gutikora behera. Bada ere, zekit diaturri soliden elburu amenan, buraxoak atxikitza orren gandik urbil, ortarako zer egiten duzue. Uh, bai, Hori saiatzen dugu, uh, orduan um, Bayonako ospitalearen barnean uh, sukalde eta pausagera bat uh, eraiki dugu, jatteko eta pausatzeko, eta bere ninekin uh, uh, onduan uh, egoteko. Bigela baditugu, loegiteko, eta bon, zailatazen ta ainiz burraxo baditugu, baina uh, saiatzen gira hula uh, posiblederarik.